علیش د مخدوم شې د مخدوم د سوالسه مش خادم دي د جنتی صفت د جنتی د خادم صفت د جنتی د خادم صفت در کناړ کا او ک نزان بیدار کړي خو او ک د جنتی صفت نلې د جنتی د خادم نو باس هغه د هغه لا پیګه کابل مې شوی وی پدې کې وغره اروان مبارک شوی اروان وی الکانو جنکو ته کتل یو تر ته الکانو اروانو به تر جنې کوي مې جنکو ته کتل نو مبارک شوه ته وی چې هغه دته موږ وره تاسو به جنت کې خدای حری بدر کې کې ایمان بدر کې وی هغه کې یو سړی شاعر وو هغه چې دا کده جنت خو رې ځلمان واړه مبارک مبارکینو مکان دغه د جنت حوره المان وارد استا مبارک زمون د ارسه د خلکو په خندا پاتیو کدا سنت دمن د پدیه کې شي خرج دا قبل من شپ شیر الله دې رحمت کې دې و دې و لو لداش و دې کې په تطو شو یم کأنهم لؤلؤ او اقبل او را متوجی بشي الله پاکو ګي بازو هم علا بابو بازو باب بازو را متوجیشی یا تساؤلون چا دا یوبل نبسوال کی نو قالو دا تساؤل لے قبل دا بیان د تساؤل لے لکا قبل لے دا استیناب تے بیان دا تساؤل لے دا دا قالو جو بیوبل توئی چا اننا کننا قبلو چا تاکی سره انگو او پا دنیا کے فی احل نافخ کې په دنیا کې دنیا کی مشپکین دقرئر عذاب نیریدو کنا چا ته کوور کې بدعون خدای العظمون نه یریدو شرع الله اعظم باندې رانشي خو یره را تمنا الله په علیه احسانو کله په مونږ باندې په دخول د جنت او وقانا امږه اوسه تدو عذاب سمو د عذاب د اور د جهنم کم اور د جهنم ای چې پدیم پدیم مسا مو سموم سمانا چن پوس کوي په دغه ده کې چې پکم ده خوله روزي دا تمه سم په سم په جن چې کم ده باندې خوله را باندې پر د سرونو نړکې همون غې نه وي ا دې خولي روزي نو دا اور په دغه ده کې ورنه نه وږي دا معنا نه ته چې صرف په ظاهري شرمنده دي تد دي دنه باندې شمو د معنا ده یاده او دا ولي دا او شریف لته دخول جنت دي انکه کنه من قبلو من غوغلم بیره دینه ندعو چتا یو خدای عبادت هم کو او انفو هو البرو دا الله صادق ته په واعده کې برمنه سو ورس جگادا سره دشتن دا, دا سپهتی مشباره بریروند په کې دی چې کوم دی, دی صادق ته په واعده کې هغه قربان دي الله پاک کرم جل جلال فرمایي چه فذق کې حضرت تخپل نسیت کوا ولی تبلیغ کلوی ثواب دی او پتا واجب دی نفذت خیر نصیحت کوا ولی دی تا ته وی او کا هند ته وی پما ان ته ربک پې کې تنئی او سبب د نعمت پر پروردیګار چ پتا کم شوی دی سنئی وکاهنن ته کا هند نه نجوم ولی کا هند دی استفاده دا شیطان نکی اوستاو دا شیطان پا ماوین کسان اس پچتا نیست او لا مجنون او دیوانم نی ذکردان سی خبری آقلان نیشی کوری دا تجکمی قائد نا مانا دا او اصل عبارت دا سی روایہ مرگریت تستطرال شا فَذَكِّر فَمَا أَنْتَ بِكَاهِنِمْ ولا مَجْنُونِنْ بِسَبَبِ نِعْمَتِ رَبِّك ن کاهن او مجنون په سبب دنیا مت پروردگار سپاته دنیا مت پروردگار ستنه راګو یقولون اي دي و چې شاعرون هو شاعر دي سري شاعر دي مترب او موږ ایت انتظار کو په د باندې اریب المنون په کې ایت حادثه دمر کو د حادثه دمر کې حادثه منګ به شو شوبا د حضرتو دا ترجمه کړي دا لمنون ترجمه په مو سره کړي دا او باندې حضرتو ترجمه کړي دا چې منګ انتظار کوو په د باندې ری بل د حوادث حوادث سره زماني چې زماني حادثه به پراشی دی به هنت نو قلت و تو چې ترنبشو تاسو انتظار کوي انجام زماتا ف اني معکم من المتنبسيل زکه کوم دی يم تاسو سره د انتظار کوون کینه تاسو انجامته انت امرهم خدای پاک وي شایع امر کوي دیږي کنه ادمه استاد نو خبر راته وی ديږي خدای پاک ټول د ام ام نکار رښتې ده تاسو ام تا امرهم اي امر کوي دیتا دیتا احلامهم عقلون لذي احلام جمع د حلم دا حلم عقل دی عقلون لذي بحاذا پدیه کبي همذكور نہ عقل وتبيل کول دا پتوان ورګي ورګي نو ورکی وتا ام هم لا ام ضمان بل دے. بل هم قوم کاغوت بلک دا یو قوم دي سرکشه دي سرکشه پدي اماده کړی نه عقل فوت پتوان ورکی ام يقولون تقول اي دي وجه دا رسول الله قران شيخ تزان شو بل لا منون بلک دي مان ضرودي ناشندا او زخيره کما د زانه جو کړی نو د عربی دیدم جوړ کی فلیعتو نو دې را تګو کی د حدیثن په یو خبری خویر دا ته پکه ضرورت دی مثلی هی په البلاغه والفصاحه پرشان د قران ان کانوا شادکین تدویر استن کی چئن کو تقولهو فی شکن ام خلقوا وکلجی دا مضمون د توحید شرکیږي ځان په پوява ام خلقوا ایا دی پیدا شو دی من غیر شی ان من غیر خالقن بے دخالکنا ها وکلیجی نو شی بغیر مخلوق بغیر د خالق نبی ها مؤثر بغیر د مؤثر نرفتی شی اثر بغیر د مؤثر نرفتی شی د قوا عقلی محال ده ام همو الخالقون او قدی پیدا کوون کی دی دخل ځان په خپل ځان نو خالق او د مخلوق ما مابین کې خو د تغایر ضرورت دی نو په حقی مسله ده نکنه ده چې دغه شېم ام خلق السماوات یکا نه ای دی پیدا کړی د اسمانونو ځمکی نه نه ده بل لا یو کینو ام عندهم دا مضمون درساله طوره او کپنیز د دې خزاو ان ربک خزانه د پروردګار ستادی چې خزانه د عزت کیو کې د نبوت دی ا مچتال نبوث وركاي نوركاي با كان ابي شداي يتيم انا بوث وركو ما لولا انزل هذا القران على رجل منلقه تين عظيم وكدجي فنزل دي بان خزاني ده فر وديغان سادي ام هم المسيه ترون او قدسري او قد بي كم دينو كي قدسري واركحا يا دي واركحا یا ویدارو غغان د محکمې د نبوتې د محکمې د نبوت داروغغان دا دا دي نه دا محکمې د نبوت تدبیق پلاس کې دا نو چسوک په دې محکمې کې لګی نو هغه بلګی باندې په پینېفې وای شو کپه پینېفې او دا محکمې د نبوت تدبیق پلاس کې دا نو چې چاته ورکې جو ورکې جو چسوک اکاننا خلقوئی کروئی دا د محکمی مشر دے کانتاو دونہ دے پیگئے یا لکا دے محکمی مشر دا دے دا افسر دے مشر افسر دے پاکتا نوکران لگئی دا بارا رخم مسائتر ویدی کی گئی دا روغتا او کاننا دا روغتا روغت جیل مشر دا گئی رادی بس رادی جی نولی حاد ردی وجنا دا خبر اللہ. او یو بلن خبرم ده مصیطین چا ولا مولیک لري چا دغه ترجمه ده تانوی بابا ها ترې کې دی د محکمې دنده بووت د دا روغه غاندي نشه پدی محکمې کې څوک لګی نه غبل او یو بل ترجمان عام ولا مولیک لري دا چا هم المصیطین او قدوی زور کوونکې دی پیګه زوره وردی چدہ الله تعالی د حکم د لاندې ندی کدی د الله د حکم متقین دي لاندې ندی ولې ندی مسایکر دا منه چې ډیر زور کوم کیږي چې زمما د د حکم د لاندې ندی نو ولې ندی املهم سولمون او کده دې د پارا امپایردا یستلرو نه فی چې دې په کې غوګیږي عالم بالا ته دګه نو کړه چیرې د پیغمبر محمد خدای ندی نپولیاتی مرا تک دیو کی مستمعهم مدعید اجتماع د مستمع ثمنه مدعید اجتماع د سلطان مبین او یو دلیله کارسرا چې الملائکۃ بنات الله بل بلونه اود شرک شوو شرر چې الملائکۃ بنات الله امر له البنات ا د الله د پر نونه دي, دي. مسالة خدا عرفنا أم او لوکو بن ستا سره پاره زمندي دا مسله خ دا اوف نه او که تصال کې دبينا اجراً د مد په تبلغ ن په مغره م مسقلوم نبي دطوان داغ نه در ن شوي د نو ک ماند روړي نه داسم ل ده پول په نپ خبري ور خواام د کاري غوري عده هم الغب ایا په هیڅ ډول به باندې هل مجبدي نو په کوم يکتوبون نو دوي له کلکې چې یا بانات الله ها يا وغيرا هغه یریدونا او کدي را د لری قیدا د پریپن به اسلام پدارونه د وکي چکتل کوي ک جلا وطن کوي او که سو کدا هکو وی تاسو ا کوي نقل لدین کفرو و اغاقسان شکاتر دی هم المکیدون بی مغلوب دی پا پریقی او نبی علیہ السلام تلانهو عظیم دعقا ام لهم الہن ایدوی دا پارا معبود دی اسے معبود چگہ د خدا ندی ناسم ده سبحان اللہ عمّا يشتکون نتیجہ دا ما قبل دارو وطا چپاعت دی اللہ دا, دا اغسن د خدا سره شرکی او آزا او نويه السلام او توس کې تسما کماز او یا په اسمان په منګه ورغوردا وا اسمان دا ورغوردا کنه وین دا موجدہه اسمان یني اسمان را ورغوردا او پمنګه وکړي او کنه او تصعد توس کې تسما اللہ پا کوئی کزردان کارمو کمکن نا ام بیدیو نا مانی دا مانی وکی رجی و این یرو او کچر تجوی اوی نی کسپن یو ٹوٹا دا اسمان نساقتن یقولو ساقتن نا کی شگر اسم پای اللہ نا یقولو چه صحاب مرکوم دوری یزدا چې یو د بلله پاسه سره دا یو د بلله پاسه د بیا به مان نه وروړي وايي یو یزدا دا یو یزدا نه ییدا یو یزدا یو د بلله پاسه دا یو یزدا آسمان کې ګرځي او دا غاسمان نه ټوټه تا دروازه د لر نه کړه بیا دې مې نه پذرهم فرېدا نو پټیم خلابېږي حتا یلاقو تر دې شدې ملوشي یومهم الذی نرجى اگزرا فيه یسحقون <folklore beeping> کی ملکو آغا اللذی جد uh دادو او پ رزکې مل کوي شي چاله شپې لره او جوما پ رض باې فرږ کهنا لایونې ان هم دا ده یو محمل الذي پو ساکون بدل دی چې د په بنی ش دو نه کوي د هم قری دوي شي ان یو پټې د عذااب ده اوله همون سرون ا نه ب دوي سر دا کړي شي ولي الذي نز نهمو او یکنن د ا کسانو دپاره چې ظالمان دي دحلې م کو غیر نه عذا عذااب دی دو, دو نظال قبل ذلک فی الدنيا ولوم بیا هغه په دنیا کې وړې دغې په معنی دا قبل دی ولکننا عترم لا یعلمون وصبر حضرت مبارک صبر کوا له حکم ربک د پرد حکم د پر فیهم چې په دې کې څه حکم خدای کوي ناغه ته انتظار ولې دا حضرت مکی دی کنا ځنګی جات قونیشته کمن ته نزان بېدار کو غره <تصفح> ولی فانک بیا عیننا تزمن په نگرا نه اے تزمن په حفاظت مونږ صادق بالکو کنه کو چې ته حفاظت مونږ کو تزمن په نگا کی پسترګو کی یعنی په نگا کی او سبح بحمد پر دګار هر کله چې راپاسي د او یا راپاسي د مجلسه اذن چدبان شنو خو بش ه کله خوب راپاسي نو عم تسپی وای څنګه نو باحا او څنګه تسپی وای چې د خوب راپاسي سبحان الذي احیانی بعد ما اماتنی وای له تنشور الحمد نو عم تسپی الخير دي الحمدللہ اللذی احیانی بعدما اماتنی ویلیه النشور دادو آدھا جی نا خو بچرا پاسے دا؟ او دکنان جی چرا مجلس نا پاسے نو دوا صدا. حضرت مبارک پر مائزی دی یو ترمیزی مبارک کراغلی دی یو سرے پر مجلس کین آستا او پا دی مجلس کی سپزولیات او دی تکل پاسے دو او دیو بی چ سبحانك اللهumma وبحمدك دیگه اشهد ان الله دیگه الله استغفرك واعتبیله سبحانك نپا دې مجلس کې چې د څ ناروا کړیا کاباله واپ او بلمه ته خدري سوه سبحان ربک رب العزتی عما یصفون واسکه د ان لیا آیاته کا کله حدیث نشي کولی نو د ان چیلانی اسکر ناګه پرې دا وایي چې بیا اوه پښو باندې دکدوا دواج او باندې لې او د شپې په ټین کېوم تصفیه وایە پسبې هو او یذبان رنجوم او روستو د پریوتې دوه د سترونه ادبان ګوري مصدر دی هغه دی کې ادبارو د تکیب باندې حافظ ابن کثیر وایي دخلاتیه صلات الفجر والسنه الفجر وتصفیه الفجر درې ادبارا نجوم کیاو صلاة پجرم دی سنت تا پجرم دی دیگه او صل تصویم دی سبحان اللہ سبحانہ عنہ دیگه تا اس اکبر او لا الہی لاللہ یو کردی دیگه اغام پکی دی او مشکانت مبارک راغلی دی چې سورت قاب کې ادبار سجود راغلی دی اغدورا کات سنت تما خام دمان زن رست دی او په صورتي تورکي ادبار نجوم دي هغه د ورکات د سبا د فرض نړوان دي مشکات کرا دي دي چدا د تمبي کې د ما خام نه رسد د او د سبا نمخ کې دا سنت دومره په ترې چې قران شریف سره ثابت دي نام یو خبر راغلی ده په هیڅ نام یو خبر لغرم د مشکات مبارکه ښا سورت النجم مکی دی وحیه سنタニ وستو دوش پیته آیاتنا مبارک <تصفح> دی بعد بس راز بسم الله الرحمن الرحیم او مکی دی راز رب والنجم اذا هوا الله ویمجر قسم بی پشتوري باندې اذا هوا هر کله شغائب شي او دب شي نو د نجم نموتکه سٹوری دی او بازه وی چه اے صدی او غنچک سوری سد غنچک دقا دی نا سوریہ دی سو کوئی زہرہ دی او سو کوئی شعا چې چکم دیکن نوری خبر دی مسرح اذا خدا لے پدیبانی دیر علما دی چه مطلق سوری دی علی پلان دفار دا سری نا جنس چې قسم می دی پستوری دا ہوا ارکلی چه دوپش ما دولا صاحبکم و ما غوا اے ظالمانو چې د په ليله تل معراج کې السلام ولید او بلان چې په غار حرا سره ولید نو تاسو وای چې دا د رجب دی ندی بیلارا پیږي کنه لدی بنا صاحب استادو پیږي کنه پیږي کنه بيد پهنه بې د ما د لنډې بیلاره صاحب تاسو بې د او ما غوا او ندي بیلاره سرد پوهنه انسان چې بیلاره کیږي نو دکښمای یو یو سر نه نبي لارشي آیا په یو سر یې په عمل پې نه کوي نبي بیلارشي وہی ورنګني ماذللہ او ما غوا په ظاهر کې یو شې او یو بل خبره کوي هغه دارا چې ماذللہ جنتی خطا صاحب شتا سو پقول کې وکړې جي او په عمل کې اوما او او ندي چې کوم دي خطا او پیږي کنه او بیلاری په فين او په اعتقاد کې په عمل او په پیږي په فين او په اعتقاد کې پاسل زده سده او ما یان ته او دی نغه گیگی فای کی کنه د چتا چتا کم قران او حدیث ورو دي نو فدی کی دی نغه گیگی عن الحوا د خوایشه فای کی یان رسول الله خبر دد په خوایشه نفسانی نه ده مبني بلک ټول سدي د خدای د دین خبر دي دی او ان هوا ندې دا تعلیمات درس لا چې قران دی او سنت دی مگر الا وحيوحا مگر دا آسماني وحي ده نو څنګه تا جي ما چي نه دا آسماني وحي او علمهو ادا وته د معلم شوک دي معلم چ دي حقیقت ته الله تعالی د کنه خوښته پک شوک دي جبريل دي علمهو خود د قرآن يزيم نبي له سلام تا اغه ذاتو شديد چدې مضبوط ته پېتباره د جسم دا په منځله د توصیف کو سند دی لکه سره چې توصیف کې کنا دا د اګه په منځله دي یو مررا او خاوند د قوت ته پېتوان د عقل وګي خاوند د قوت ته پېتوان د عقل او عبد الله ابن عباس نه ترجمه ول چې خاوند د منځري حسن دی خولي منځري دی نفس توا د رو بروشو دا غی نبی علیہ السلام اے نو خبریات دارا جبریل علیہ السلام پخپل صورت اصلی اس بیغمبر ندی دی دی نور انسان اخوالا در کنار کا. او نبی علیہ السلام لدی دی دوکارتی بیگی دوکارتی لدی دی دی یو پزمکا او بالپاسمان یو نبی علیہ السلام پزمکا ندی او عبد الله دروث چه درت مونتھا سره دېدلې او عبد الله ابن عباس هم چې خوړې نه او اشبي وي چې جبريل له سلام میږي دې دې کنه فسد روت او دا او اشبي فرمای نه جبريل له سلام خدای نه دې عبد الله ابن عباس یې پدې دې چې خوړې دې كم يوبان يزير قالها اوك ناخذ هذا الخبر ده ان الترسال هذا غير ما نجي تا خبر استتقبلو زائد ان شاء الله تاخذ ال100 خلكم خبر بركو ليله المرات عليه السلام خدي لي دلي دي وكيل عبد الله عباس ابو او اشي بيبي هنا بي بعض الصحابه كي خلفته واشو كان دوك دو دلي اوراذا او زموږ جمهور علماء دا فکر کړي دي کتب وچ پدې سترګو باندې نشې دي موږ یې چنا اسمان سچ اسمان کې دي دا عالم اخرت دی دا عالم د دنیا نه دی په څه؟ ارته کې دیل ممکن نه دی اکثر محققین پدې ښه عام واسترازي زو مہردا خاونه نفستبا ندا یوارهخه دا محلی زیاد تر دا محلی زیاد دی اوس سمشت دی جي. محلی زیاد ده په کې دې ګرځې ته خو صاحب ما دي ته زیات آبادی دی چې فاستبا دی روباروشو په خپل صورتي اصلي رو پس تمسمانه یې په قرسې کې ناشته کذا حدیث په قرسې کې ناشته انا ورسنه می چې موجود دي دا چې اسمه مؤقتل چدا تمام عالم دا چې پټ کړو دا سو وزری دي دا که شناسته په کوشه دا جبريل السلام قسم په خدای شپک سو بو وزری حضرت داوود نه په صورتيستی ولېدو او بیا په ده باندې کنه یو حشیرا لته نه نه حوشی درعقل دي زميلوني زميلوني ودسروني دسسروني او يا عل المدثر قم فانذر وربك فكبر و شیا په کپتوه یې موږ دا اتنه دي نو له هغه ردیو جن فستوان دیو بروشو جبرئیل او وقوه بالافق الاعلى او دی وو په کنارا پورتا خو یو حدیث کراغلی چې جانب مشرق ته وری هلا نو دا کړه کې عندما طلع شمس ثم دنا او بیا نزدې شو سلام ته نو پته دله خنج دې شو متالو په فکر کوم دا کی عمر شه برګ ما ته و پکاله نه کا په قوسه نه په تابې مرش په دین نه پیګم نه ما ته ته ما ته وکړ ما یو بل سره سکه دوستانه قائم و بیا قائم وی بلکې وې زما خوشحالي د بدتوي د بدتلې زما خوشحالي ستا خوشحالي ستا خوشحالي زما زما غم ستا غم زما که زمرشم نو ته برانمې راڅوري کته مړ د بدن مې راڅورتم نو خبرې به وکړې دusti بیا قائم کړې یو بلته بل لاس ورک او به ته تقویست سمقو ته وي کنه سمقو ته ځې کوي چټک پېټي ويست او بیا پرهال بلیندې بهروده او دا یو اندې به د بلی د لينډې د پاس کې خورده دا قصبه کې خوردی چې او هغه کې به چې نو دا څنګه پټاخ پېراخ کو او هغه کې به شي کې خورو دوه نو په پلاس کې خورو پيوز به ښه شوست ندا کینایې دا د نهایت شدت محبت نه او دا نهایت قرب نه نو قران یې زم په محاوره د عربو نازل دی یوه رته د دینه څه جوړه دی د دې د معنا اصل یره نه ښه ځان خبره ته مرچه مې یره یقین په خدا یو ښه خبره خوسان دې خومن د خپل او کابیر نووري د دې چې د خدا څخه نه کې د څه د شدت او قرب نه عبارت دی کې نه اید د نه حیات قرب نه نه پکانا ګور د دا دنا نه شو جبريل نبی له سلام نپد دلان خوځ دی شو نپکانه و ابا پکانه قربه او مز دی قد تح جبريل نووي له سلام ته قبا قوسين قدرا قوسين فمقدار د دو لين دو او ادناب بل القادين به نو الله با وحد با دی د جبريل سلام اله عبد فقال چ محمد صلی الله علیه و آله دی ما اوخا هغه چې الله کوم وحی وکړه هغه وحیده تمووی ما کذبل فوادو انکار نه دکړي زلد رسول الله زلد نبی رسول ما دا هغه شنه را آ چا غه پستر وباندې لیدلې دی ه بلکې کم شې چې پستر وبېدې دي نو پزله وباندې دا هغه تصدیق کړي دي کنه دي کړي دي او نازا او جنبی رسول الله ذکرآږي وما جبریل صلی اللہ علیہ وسلم لدردی ویچتا دیو چتا جبریل اللہ پاکویا پا تمارونہو آیا تاسو جگری را بنا کردی تاسو جگری کبیر حضرت سره اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اگرشبانی چکم حضرت لدردی اوالا قدر آہو راضی چې خدر پاکوی چھوارو کخم پا غصا کما قدر آہو او دائی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم لدردی نزلت نخراب بل کرتے پنج د سدرۃ المنتحابه باندې سدرۃ وته ودی سدرۃ بیانت ودی ا دغه تلته او منتحابه ته ودی د دین علم د فرشتو نشتا منتحامه دری میمیدی پدې باندې انتها د علم د مخلوق ته او حضرت د دې زنم برتلې دیږي عنده پنځ د دې سدرۃ المنتحابه باندې جنۃ المقواه دی جنۃ المعوا ته معوا چې کانی ته وي چلے پکې راي سوچي یا غذت ده جنت تکانه ولی وی اصلی تکانه د مسلمان انتقضی دی فیگی کنا ای از یخشت شدرتا پا کم وقتی چپتک چکم دی دی بیره للا فیگی کنا پتک دی بیره للا ما اغش یخشا چدا بیره پتک للا اونو حدیث کراغری دی چپ پیغم ریلی اسلام وی ما قتل کنن روارک خان نوزدان پا خبر اپیگا ما قتل دی ونیتا نو پا دی باندی ده شروز رو پا دنگان بنی کی تا پر ستیم د څو ذر وی حضرت وی میو دی لیدل او می می بیا سما وی تا هجر قبیله لیدل بیا او وی دا کی چاټېم او دا غيو چاټی مړې وي ومنګل یو یو دا غي دا سو بیره وچی چاټې پژن داخه مونګي دا مونګي او مش لا هجر هغه وی دون دون نه دا مونګی دا هجر قبیله چی دی کنه دون دون یو وی دا نو په دې کې نظر د نبی له سلام او د نبی له سلام دا خپل مقصود نا دا مقصود نظر بل تر تولیده لیدې خپل مقصود دی کتل او امات وقا او نیتجا نتیر شوی تدخ پل مقصودنا بلکہ او مقیتے قتل او قدر آ دول دل من آیات ربحت القبرا پہی گے دنشانات درق خلنا کم انشانات القبرا چلوی دی دا قبرا سچے گا دا مونستا اکبرو دی چھو دیر غد غد ہے دا او دغ فکر ان سلام جبرئیل علی خپل صورتو چشپک سمو ودرې وی دیو دی په ک نور اځایباتو دا ټول دی دی جنت یودې د دوزخ یودې تر دې ځاګه کناوی حضرت یغم وړې مې وې د لچسو ځاګه پښو یی دغ کړی وو کنا مړښو وی هغه پټ جې دغ او په جهنم کې وو ها اوی داننګ چې کم دی اگر فیک شرک په دغه کې را بینا کړی ورغه مې وجیده او فیکي چې یع جُر قُصبه او چا ر خپل ګول مې پدان په سرخ کلي او خلک به فیک يا خود لري دا ټول خبرې دي افرأیتم اللات بسرازه مدعوسه افرأیتم اللاتا تاسو ما خبر راکې د لات بوته دې داد الله نه زالمه نه وري ولعزہ د عزا بوته دا داد عزیز نه دي او او د منات بوت مرنا سو او د منات دریم الاخره هرغه وا منات د د مننه ادا اس د د منات په تنظیم مری او نو مستودان دا ترجمه کړی دا خبر نا که ما د منات اس سالست تل دا پګلا غریم بل دی دا غبل کاکاد پګلا دا پکې غلابل پکې پدې څه شویلې راځه الکوم زکر وله فل انسا آیا تاسو لپاره نارینه وو دی او دا لاند پر لونه دي او تلکه اذن قسمتون دیزا دا قسمت ته دی زالې ما نه قسمت ته چتا سو کړي دي چماله ملونه نه کړي دي او ما تاسو له ځامن دیږي عجيبه قسمت دی ان نصیذ ابدان ال اسماء ان مریسی نمندې سمایت موخه چې دا سمو سم ماکردي په غیباندی بوتان ان ترتیب باروین انتما باوکم منزل الله ده الله ان دې علیګری داګه په عبادت من سلطان سو دلیل او سو سند ای ته دیونه وینې دې مګر تابع یې مایل لزوان ماګر دې کومانو او ما تحول انفس اوګه چې دې خوایشات کم غواړي نفسونه او تاکی سر راگلی دیتا من ربهم الحدا پیگئی تا رب خبلنا حدایتا پا جب محمد رسول اللہ علیہ السانی محمد علیہ السلام ام لیل انسانی ایدی دا انسان دا پارا ما تمنا اگا چا دیکم تمنی کئی چاہا اولائی شپعاؤنا عند الله لا تمنی کئی کنکئی دا سندا نفل اللہ الاخرط والاولا دا اللہ دا پارا دا آخرتا پیگی والاولا دنیا ولامن دنیا یکي کنه واکړي چې مدي کې به کوم شی جاری کېږي چوده اراده وکي نسراضا او وکم مما لكن واکړي اسمر دي ری پرشتي دي فسما نو کې شرذل لو شرذل لو یو مرتبونا لا توغني دا بیا دري او شپه د نشي کولې لا بوتا لا توغني او دې پاینې شکول شفاعت دا وي شي ان جو پټي ام الا من بعد ان يعذن الله مگر چې الله یعزت کی او دان شفاعت وی کوي له منجه شاه هرغه څوک چې به کی کنه او وایر دوا چمشیهت او رضا هغه د پاره نه شي او غادی او راضی شو مشیت او رضا صرف د مسلمان د پاره دنګه کافر د پاره نه چرکه نه دی او ولله په کوچ ان الذين بشکان کسان چه لان منو کیما نر وې پرځلسته نه یو سمون الملائکه به مسمه کې یو نامدار کې پرستی تسمیۃ الانسا دا انسا درته کې پمانه ده بنټې به کې په تسمیۃ البن لور باندې او ځکه وي کنه چې تو بنات الله به کې او دا تسمیۃ عین کو پر بار بار وی به کې پرستی ویل نام کو اوو مالهم او نشتردو دید پانا بیهی و دیگ قبیح <تصفيق> ما لی من علم سسند او ان یتبهونا بی تابیدارین که الا زوننا مگر دبی اصله گمانون و خیالاتو او ان زوننا او تاکسر گمان چه دا نا یگنی دی نشی دی ناپین دی من الحق فاسبات تعمر حق شیع دیو پوتی وردی یا کده ثابت ہو لی شی نشی ثابت ہو نفعن عرض تئی رازو کا عم من دا اغشان تولا چه درو گردانی کلی دا ایمان روڑونا او اسقامی مکہ وکخی فیفی دے زرانی شما ان ذکرنا چئی راز کلی دا من د ذکرنا او لم يرد او دینا اراد کی ایلا الحیات الدنیا مگر زندگی د دنیا نو ذالکا دا طلب دا دنیا مبلغهم بے من العلم انتهای رسانی د دې د پوی دا او دعا کراګ دي دي الله اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا زاد رسیدو د ایلم زمون ان ربک علمو الله عرف ستات چې کوم دی عالم دی ممنت هغه شعبان دی ګللا دې کی کنه او چې دې سدي چې دی ګمرا دي د خدای د لارینه نو معلومه شو چې الله کامل العلم شو وَهُوَ عَلَمًا مَنِ اِتَذَا عَوَلِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نواتین محلوم اشتردتا ہے اللہ کامل و قدرتم دے اللہ انا پانا دی آغت سونے پاسمان نبک زکر دی وَلِ وَوَقُوعِ الْقِيَامَةِ ضَرُورِيٌّ وَلِيَتْ دِالَّذِينَ دیتا پرچا اللہ جدا ورکا آقا سامتا ساغو چب بدي مما عملوا ثم مقابلت ان عمل کی جو کم کړي دي او یذ الذین او الله جزاور کی هر کس هم ته چنيکی کړي دا جنت چې لکه لید خجی الذین ادا چې کم دي نه کان سوکتی الذين هم الذين دعاك ساندي يجتنيبونا جدي زان ساتي كبا ايرلشمه دغټو گناونه اول فواحش او به زان ساتي غوکرا كبا ايرلشمه دغټ گنانه اول فواحش او دبي حيايه د گنا ن دلا ذکر د فواحش فاستكبار ایرو نچدي نذا ذکر به خاص باند العام ذکر ندي لا رقب حد لك جنا مسمر الا لمن لكن ول구나 لكن الصغائر تغفر بالتوعاد ان تجنبوا كبائر ماات حول عن هو نكفر عنكم سيئاتكم لكندي او ان حسنات يذبن سيئات او افزلی ذکر علی ذاکرین دې کنهږي نو الا لمن نوار بوله الله سبحانه او وړو ګناو نو فلقه تاسو ته مې کې شیر وېډیو چې رسول الله مبارک داسې شیر وېډیو دي چې پخپله شونډه مبارکې موږ ښه راتګ کړې ان تغفیر الله هم تغفیر جما و ايو عبد لک الالما اخداي کتابونه ما کې ټول ما په کړي شي ادنه راتوي چې ستاسو کميو بند به وړ ګنا او ابن عربي رحمت الله عليه او نور علماء یو خبره کړی دا چې الا لمم تيدا صرف وړګونهونه نندې مگر س یا لمم عبارت تيدا غټي ګنانا او کله کله ما اتوبه نو کړه ګوناتې شوی دي او کله کله شوی دي او توبه وسره استدیدنه پروا نه دي او لمم هغه مخنه ترجمه لري مشهور ده نو هغه کاته بناته شوې د یو واري نیمه بیت ته وبېستې دا بې یګر ته رجون نه د کړې ناغم پدې کړه دا د مکه له کړه ته وې نو انت الله متغفر جم ما و ان ربک رشک پروردگار صار چری واسول <سؤال> مخترا وړا خبخله والي <سؤال> <سؤال> الله <تصالح> علم دی بکم شتاسو پا احوال باندی از انشاءکم پکم وقی چتاسو پیدا کرے منال ارضی رزمکینا یعنی عدم علیہ السلام او با از انتون او پکم وقی چتاسو اجننتون پیگی او ما شمانی اجننت جمع جنین دا جنین آگیتو چیز مور پخیٹا کې دن لی اجنینو تذکو چی جنین پتو چیز دیم پتی او پیگی کنا او پیگی کنا او پی بتونی امہاتک او په کې چې د خپل میاں نو کوي نو پਤਾ کا وبا کستان سوسېله مو نظرې برابر علم دي نو اولي غرور کوي تکبر مکه وا فلا تزکو انفسکم تاسو دعو د پاکه د خپل نفسونو مکه و عالم بمن تقا الله عالم دی دیږي او په بمن تقا چې څوک صاحب تقوا دي صاحب تقوا و ته پیژنې را ځان تمو اچدا زه او ہے اور ازاد ابو سلمہ صاحب او ابو سلمہ د ام د ابو سلمہ صاحبنا ام سلمہ بی بی دمن استاد سمور بالا دا دی چکم دینو کې لوه د ابو تو زه کوون پس کوم وانه منی تا بررو الحمد ادي ممكن دغه مکه وا اور عزيز بس داسه وکا رشوچا وخت وانه مان تا ولي ابن مغيره یو وارز کم دنسو نو بس روري کنه چی د خپل كلامه کم دي نو چې دا دم زممت خدای څونه کړ دې کنا دونه مزمت ما ته د بل چا نه دي معلوم چوکې کړې په 1 اگستومبر ازي کې خیرصورتي مونږ کې بره ازي ولا ته ته او کلح لابي مهينن حماس هغه ازي بره آنلاین دا چې دې کنا دې بس هغه پسته کې یو دوس تراره څوک چېوبي ابن خالد وانت بیا لك اولي یې دخته نه یې ریګه ما د ایمان برو نه نه مه مال دون په شيراکه یا دشتقه به گی ازا په پروز د قیامت کو خدای در کې چتوی هغه به زو انو به زاتیکته به زاتیکته نه که پیسې ورکل کنه اون ټولي ورنکل زوړي مزما پتا که مطلب دی چې ټولي ورنکل نه مده یو کړه په فی که ټولي ورکلې نو بیا به خنه وو غوري نو ټولي ورنکل دی وکړه خطر از اوس پدامه دره دا په مازه نه پیګړي شوکر دي چې ټولې ورکړې دي تالی دریده عقب وقفه دا دا به وکړه که کمز نه دي دا د دتې تعریف او موصول د تحقیر لپاره دی ایت الذی دریده عقب وقفه تवला په کې چې دی وکړ دې ته د اسلام نه فستر وبته اسلام دا دی هه او آ او او ورک ادیلن لګو مې مال ها ینه چې کوم مال مسمو نه پاي کې لګ ور کا کټورې ورک او عقد او باقی منې کړ نظر دې خبيس باندې ته خپا کېږي اے رسول الله اگر دومره بقي دي چې په خپل ځان مال نه لګي نو په بل به سو لګي او دې زه اګه ټولې ګولې خپل ځان د فنرم ټولمال نه ورکړي بلکې نیمه ورکونه هغه دومره بکیندې چې په بل مال نه کېږي دا قشری بسات دا قشری دی عنده دا یو یو زته تلونه که ته له بانو ختم وکړې نو وخت بیا هغه حان ولې کې یو برسري غدوالو شمړ بیا ځوانه مړ دیږي نو بلشړي و ناغه طالبانو ته 200 روپے ورکې باقی ټول یې پجیب کوه. ځوان شو لیکان نو به مونږ نه نشو. طالبان 200 روپے ما خوام وام نه اشتدې. ما په داناله مځي هغه دغه چکه نه چې ما دا ووري درته طالبان ته پولی ورک. 200 پیسې ویجی. ناغه نو ری پیسې باقی هغه ورکې وې دا چې پټواټ. نو سړی کنه خپل خیرات څه کې اجازه کنه منع نن په سي بیا واپس راځي یالو کنه په صلیب سووي دومره چړي بخېچ افرائد الذي ايتاليد دي ده هغه شخصه اتا والله چه راجو په ديماننا او ان تو قليلا او ورکله ګل دمالنا واقدا او په باقي منې کو او عنده اي فنيز ده باندې علم الغيبي علم غيبي دغه ويره نو دي ویني چې بس لري په تمانه املن ينبأه اکه دا خبر ندی ورکړی شوی مما په احکام زمامینو فيه صحف موسی شوی پس صحيفه موسی عليه السلام کې شاګه سپارې د تورات دي سپارې د تورات دي او ابراهيم الذي دا ابراهيم په موسا ته او فيه صحف ابراهيم او پس صحيفه د ابراهيم عليه السلام کې الذي ابراهيم عليه السلام وفى چې دا وپا کړی و ومام مراد روخه دی وایږي نو چو لموږ دې کړې دې جدت ته لا لقب د وپاور کړې شوې نو د وجره چد په سبا او د ماخام پټي کې په سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون درخره پر لعشاء دا دې بې کا او بل دې ته لموږ دې کړې دې که حافظه مې کثیر وغيرها او په دې رحمت الله العلم دې کړې جدت کم دینو نو کې کې وپ على قبض کړې شو چدبه په ولر وځي کې سلور رکعاته مزدے اشتراک پټین کې کوو نو مثلا بکرۃ العصر ننکه دوکرته غوي نو سوکا او سوکا ودن 12 دي شته 12 کولم 1 کولم ده الله تزه هغه مضمون داو یګي په صوفی موسی کې او په صحابه دجمل السلام مبارک کې هغه څه یې چې چې الله چې انه شاندار دي لا تذرو چنشي پښا کولي وا درتني ونپس ګناګر وزره اخرى وزره نپس نخرا هغه پټ ګونا د بل نه پښه وا اللهسری او نبي د انسان لپاره په باور ایمان کې دا ما سره پوښلو کې دک په پرو او کې اوښلو کې وایا راز په دې کې تاسو تللو واقع ویلو کنه دا او پیګه عز الرحمان مفتي در لوم دیوبند خبره نصافت کړی وا وا اللهسری انساني او بلدان شنو ویځین شان ده پارا پبا عبد اصول د دین کې پبا د ایمان کې الا ما شاء مگر اگر چې د کم عمل کړی نو مطلب دا دی سری سره خپل ایمان نشته نو د بل ایمان بل زده پر ناپی شي نشکې دي او باقی په فروو کې ها مسله دې ساری ثواب ده او نو بس موږ یې دا ار یو عبادت کمالی دي او کو بدني دي باغي ثواب رسی شواب په مالی رسی او د بدني نه او خیر ما زه دې ټول دې ثواب پيو کې او پېګي یو مفتي چې کوم دې په پاتې او قاضي داغه به چې د کنا درکا تلاوت ثواب نه رسی دا بدني عبادت ته او د مالی رسی چې جامې ده خدا په نظر کې صاحبون دي ورکړل دي نه دي رسی دیا یو مفتی شفیع چې کم دی کنه عرب یو په چې ویني په خوب کېږي دا چې څنګه چلد شه دا نپلی دا بدنې چې کم دی عبادت یې صالح ثواب او د مالی ویره شي ودواله شي اوبه په ما په بدن عبادت راپیک یګو موند په مرد نه رسو ویو مړه دا تماملې جدا دي شي دا ته د حنفی مذهب زوره ورته شي لیکن د کی ګدا یو لتی په میته ده نکشه دی نو که شه دی نو له حاضر دیوځنه مصلاحه نو د تلابت مکمل دلایل په او ام لم یونب اایه ته خبر نري عنده رازجي ام لم یونب ته خبر ندي ورکړ او ورشه جي چ لا تزرو وا ليس الانسان شنه بي دي انسان د لپاره په باب د ایمان کې إلا ما شاء مگر چې د کم کوشش کړی دي و ان سایحو او عمل د دې چې دي ان سوغیرا زردی چې د تبقو خودی شي په قیامت کې چې جزای نه کده کا او په هغه جزاله ور کیستای جزاء او ان ان ربکا او د هم چې و ان یاربکا المنتها ستات دې نو اے انسانا پروردگار تر وجودا و انه سای پی شروع دیلکا کمشو صحبی موسی و ابراهیم الذی وفى و انه زکچ تول ان ان ذکنا کم دی کیچه ان شنو به خبر غوره خلاصی او او انه دام پکوا جو هو ادا حتا لا خندول کئ انه خوشاله کول کئ و ابکا جلول کئ انه سړی پغم کئ چي و انه هو ما تا ادا الله تعالی موږ کول په دنیا کې او احیا جم دکول کی پاخریت و انه د الله تعالی چې خلقت زوجین پیدا کړی دی جوړه نا پکې نذ او خدا امن نطفه تنزاتمنا نمن پینا اذا تننا ارکلت توم نشوا توم نہ پکم زکه شواب پر رحم د زوجی کی چواکی کړي شوا پر رحم د زوجی کی او ادم پکې وا چو پرزمت اللہ تعالیٰ کی النشع تلخوا پیگئے آغا پیدائش تی دویم کرتی چو باس بادل موت ادم ادام پکیوا چو انہو اغنا پیگئی کنا چو دا اللہ تعالیٰ اغنا و اقنا پرق پکیخا چو دیو ورکی اغنا دا گزاری مال ورکی چو ساری پی گزارا روانے کی پیگئے سر پی قوت لائے موت پکیگی پیگئی کنا اور آزا او و اقنا او الله سرمایه عمر کوي سرمایه مال ور کوي لک ډیر مال اقنا تتوی را سلمان ور کوي کنه ور کوي چاګه پکې یتیم شي برادجی و انه د الله تناچې دی ورن بشیرا دې چې نو صدې پروردګار دې د شیارا ستوري د شیرا ستور دې دا په زمانه د جاهلیت کې عبادت شو تاسو ګنه را دې عبارت کوي اورد د او ان الله تعالی چې دې اهلاک کړي دي ا درین اوله ا چې قوم د حضرت علی السلام دي او سمودا چې دې ته عادی شانی وای په په دې کې یو قسم نه دې پې خدې ټوله کړي دي او قوم نوح ان او دا ننګه هلا قوم د نوح علی السلام من قبلو لم بيد عادیانو د سموډیانو ان هم دا قوم د نوح علی السلام چې دې کنه دا ډېر ډېر رجالو پې کې ان هم كانوا هم ازلمہ ویز ظالمان او ات قود سرکش وو عادیانو سموديانو اول موتفقه او تکننږي ريکي کنا الله هلاك لچ کم دي نو کي کسو او موتفقه موتفقه سمانه ولټکډي شي وکلي چې صدوم دي اه الله ساقط کده پورتن لاندي تا نو په اشا ها نو پټ کدي لغا ما هغه شایچدار پکم یو د نیامتونو د خپل پروردگار ای چې کوم دی انسان ته تماره ته انکار او تقدیر کئ داغه نه انکار کئ او پاغي کې تقدیر کئ او دا پیغمبر علی السلام خو نه وی نه دی ها ذا نذیرن نا جروون دی منن نذر الاولا من زمرت النذر الاولا د دټولی د هغه چې کوم دی پیغمبرانو په خوانو نه دی او خیر اجفتل عاجپا قریب شوقی آمد ع پ ځکه چ چمت ند دی اولی ص ن د د قیمت دپاره مندون الله پږ سوا د خنا سو کا شپ زیتون محرتون کا شتون تون کا شتون حظاهرون کې په من حاض الح ا تاسو د ذکې خبرې نه چې کمقرآې مبارک دی تعجبون جبون پږ تعجب کوی د ان کار دپاره اوته د حقون او خندا کوی د استز دپاره او لا تبقونو جاره نا درد دی مازامینو تا خجلا پاکار دا خاندہ پاکار دا که جواب پاکار دا اوه انتم سامدون او تاسو غافلی دا کار اخیرتنا نفس وجودو للا سجد خدای تولکوی اوه ابو جود خدای عبادتو کهتا سو بکام افشت چورت کمر مکیری اوی خمسون و خمسون آیتن لا پینزد پنزو سایتو نا مبارک تی اوه دا سکاروشتی چه پیغمبر علی او په کې ابو جهل او اتل لازم هیڅ یره به حضور مبارک به نن په پیسه لو کو کنه خو خدنل به ټیک دا وې څو وېزا د سپومه کی د سپومه برابر ولر دا په دې کې یو موجه ذحکار ک حضرت په ټیک دا تاسو پته کوتونې ولې جی دغه په سپومه په منځ بشوا او یو طرف چې دی کنه حدیث مبارک الفاظ دی یو حدث پا یوکر پریوتا پا جبلی بیوکو بیس بانده او بلترا پریوتا پا جبلی قعی قعان بانده قعی قعان او دیتا قعی قعان ولی وی دیتا غر دا قعی قعان ولی وی داوتا ذکر وی یو چه دیکی جرحم قبیلی با اسلحای خودی با پایی که پتا که کی ناګي بشرنګ شرنګ ټنګ ټنګ بیا کول نوزک قایقان غته وي نو حضرت تټوي شادو یې هر څسب جادوګری بس ودا جادو دي او بیا مسافرین نارنه مسافرین چرال نه لکه کوا تبان نا کیتا سوس قوموب دیګل دې دیو یو کنه یې په دې ټیم کې پمن وشو به بیا نو په داښ شغ هغه خو یو کې نه انکارو چړې و شو نو شق القمر موجزه صدا دا شق القمر موجزه نه انکار کفر دي شچا صفات په قونان چل دی اوکه ش شچا کفر دی اوکه دا مسئله خدای سره زموږ طالبان دي ته فکر نه کیږي دا موجذات دی ګوري اوکه 87 ساتو دا چې ګنده کنده زجر عنوان دی دمر د زجر عنوان نشه اندازې نشته نزدې شو قیامت مصرا قربا قون شق القمر او پیګي او نیمه شوس قومه زینم په جبل یابیو کو بس پریوته او نیم په جبل قع ی قعان پریوته او این یو آیتن او که چاته وی وی نه یو موجهزا لقد ذیکن شقاق القمر شو شق القمر شو نو ی وی اناس کای د ایمان د او یو کولوي سحر مستمر جادو دي سقوي زبردست جادوګر کړي ماته تنوي چې جادو دي کوي جادو کوي دا مطلب دی چې دې ختمون کړي د نور جادوګان نور جادوګان بالکل ختم کړي دا معنی او کذب او او تقديب وکړه دې بي السلام او اتبعو احوا ها دی تایوی شد اخفل خوایشات و نفسان دیو اولا پا کوئی کل امر مستقر اور یو امر کده خیر دی او کده شر دی مستقر اے قرار خرم کدی بس رازا نحق با پخفل مستحق واقی شو باطل با پا اہل باطل واقی شو اکرا سن مستقر قرار خرم کدی اپا جنس کی یا قورت او با دی اولا کت التاکسراګل وی دیتا منل انبا دا احبار کنا انبا سمنه دا احبار د واقعاتو منل انبا دا احبار د واقعاتو د پهوانو اومتونو ما اغوا واقعات او اخبار دې مجرجر چې پرې کسه ما ود دی د پارد ګنانا مجرجر چې څنګه د مدرسې کده دې ځای کمنه من نه هوا چې دې دې کوفر نه من شوی او الله په کوم حکمتن بالغتن وکړي د کچ کوم دی حکمتن بالغتن پې کې حکمت بالغت څه معنا پوره د عقل او د دانش خبرې وي پوره د عقل او د دانش خبرې وي دایله خبرې وي نه په خوانه ارازه حکمتن بالغ نه پما طغن النزور نه ټی کې نه نه پور نکړ دي تا پیغمبرانو نظر جمع د نذیر شو ای یوبل ترجمه مکمخه دا بری د جمی شیخ اشفاع اوس یعنی په ذات تکلیمی کې پر اقوم فما تورن النظر به د ور نقل دیل را امور منزره او هغه امور منزره او هغه امور چې سړی یې یاده وکه تر پیدا ورنکل لا ولی ورنکل لا یعنی سمانه چغې باندې پیغمبرانو په کوم یا یې راوړي او ناګې د دې ته ایمان یې وروړه دا وینالې نه با سلازه نه فتوالا نه فتوالا د ما قبلم دا شو کبلش فچته تیر هان ځو کک ها د په ایمان باندې اوس مخه پکېږي په ایمان نه وروړه بس من کلام پوره شو غري سر نو کلام شروع کیږي پیږي یوما کو اسکر یوما یا لکا قرآن کلت اندارتنا پیگی وقت پی لازم دی کلام پاک دے پورشو او سر نو کلام شروع کیگی اسکر یوما یدعو داعی یا دکان رضو چراب بگی چرابلی بلنکی چی سرابی اللہ علیہ السلام دے خلق برابلی یدعو داعی چی خلق سو <تصف> بلنبقی بلنکی ایلان شیئن نکر آغشیتا چی پیگی او نکر سمنا اغا شیطا چه دیر ناکار دی ولی نفسونو داسی لی دلی بیوشی نی چه اغا حساب کتاب دی از توک بیو بد گنی که بد بیگنی راده جی او خوش دا جمع دا خاشی دا زلیل با بی افسارو خم نظرون دا دی داسترگی بیو زلیلی خواری بیو نیولی زلیل او یا او راوزی با. انا القداشه قبرنا جاما دجاسته قبر توي انهم جراد منتشر تبوي چدا پتنګان ديرا خارشوي يا یا خان ديچ را خارچوي بګي ده ضرب المسل پکسرت کی نصرې aye مرګي ده ضرب المسل ته مخاورد عربو دی نام ده ضرب المسل پکسرت کی نده جوابي چدا من تشير جراح وارشوه دي